Плевелите и пшеницата Неделна беседа, държана от учителя на 22 януари 1922 г. в София. Евангелие от Матей, 13 глава, 29 стих А той рече Не, да не като плевите плевелите, да изтръгнете купно с тях и пшеницата. Вярвам, понеже сега сте възрастни ученици, няма да се смутите от такава сложна математическа задача. Нали учениците, които са вещи, не се смущават, когато учителят напише някоя сложна задача на дъската. Всички око очи и започват разрешението и гледат как ще я разреши. От каква проистичат противоречията в живота? В личния живот, в живота на сърцето, на душата, на ума и на духа. Във всички тия категории се включва съвременния живот, който се проявява. Ние се натъкваме наред препятствия и недоумения. Нашите учени-философи имат за цел да ни утешават със своите обяснения за живота. Лекарите пък ни обясняват как са произлезли болестите и как се лекуват. Психолозите ни обясняват происката на душевните състояния. Служителите на Бога обясняват нашите правилни отношения към Бога. Учителите ни запознават с живата природа, а майките и бащите ни доставят храната, която е необходима за поддържане на този живот. Но въпреки това, има противоречия. Нашето щастие и радост на Земята постоянно се рушат. И ако има някой човек, на когото щастието не е разрушено, то е, може би, изключение. Няма да се спирам да аргументирам, защото животът сам се аргументира. Слугите казват да идат да изхвърлят тия плевели. Не, оставете ги да растат. В съвременното общество се заражда мисълта да се махнат тия плевели. Но представете си, този господар е бил много по-умен и слугите му са били високо интелигентни, 10 пъти по-интелигентни отколкото сегашните културни хора. И този господар е бил 10 пъти по-умен, отколкото сегашните господари. Той казва, «Не, оставете ги да растат до скончанието на века, тогава ще заповядам на жетварите да отделят пшеницата на една страна, а плевелите на друга». И въпросът ще се разреши. Защото в процеса на растенето има опасност, че след като изтръгнат плевелите, може да изтръгнат и пшеницата. И ако изтръгнеш един плевел, а унищожиш две пшеници, питам, какво добро си внесъл в света? Ако затъчеш две нишки на стана си, разтъчеш три, какъв смисъл има? Ако научиш човека на една добродетел, ако научиш на две злини, пак няма смисъл. Казва Оставете ги да растат. Сега той, което спъва съвременните хора е, че те искат да се освободят от злото. Те искат да се освободят от всички тия неприятни чувства, от всички неприятни мисли, от всички неприятни действия и всичко да им върви като помети масло. Всички искат да работят, тъй както в Халима на 1001 и една нож, като вдигнат пръчицата и всичко да става. Обаче, съвременният космос е създаден на съвсем друга основа, на която ние трябва да се подчиним. Оставете ги, казва умният господар, нека растат сега аз няма да аргументирам защо трябва да растат. Няма да обяснявам, понеже имам един силен аргумент. Тази сутрин съм решил да говоря много кратко, понеже моята почитаема публика е изложена на студ. Аз имам и други аргументи, понеже се засягат и моите лични интереси. Понеже аз обещах, който се простуди да му платя. Десет души, ако се простудят, ще платя по хиляда лева и освен, че даром трябва да проповядвам, но трябва да платя и глоба 10 хиляди лева. Трябва да растат и едните и другите. Тоест, трябва да станем ние толерантни основа на този Велик Закон, без който не е възможен никакъв културен живот никакъв умствен живот всеки философ от каквато и да е категория трябва да примири тия две противоречия да остави и доброто и злото еднакво да имат условия да растат и да се развиват той ни най-малко не означава че трябва да поощряваме злото вие казвате, той поощрява злото и доброто. Ние не можем да поощряваме. Аз бих оборил всички философи, че ние не можем да поощряваме. Нима като посея онзи будил на нивата, аз го поощрявам да расте като будил. Не, той расте, защото е будил и вън от моето поощрение. Нима у нас ябълка, която съм посял, аз я поощрявам. Тя сама е ябълка и се развива сама по себе си. Едно време, когато плодовете не са били обработвани от хората, са расли по-хубаво, отколкото сега. Тогава е имало много хубави плодове, много по-хубави от сегашните. Не говоря за сегашната епоха, говоря за една далечна епоха. И когато ние казваме поощряване, разбирам да оставим доброто да расте тъй, както неговите закони изискват, и да оставим и злото да расте тъй, както изискват неговите закони. Защо? Защото Тъй е казал Господарят. Сега някои, които ме слушат, ще кажат Ето едно противоречие. Ако е за противоречие, аз ще ви изкарам 10 противоречия. Нима вие, когато идете при някоя канара и начупите камъните, най-първо камъните се явява една голяма радост, че сте ги индивидуализирали. Радват се, носите ги с кола в града, но образувате от тях цимент и ги торите дълбоко вътре в земята, градите къщата си. Едно време те са били изложени на слънцето, а сега са да градите вашата къща. Питам, каква култура сте принесли на тези камъни? Построили сте къща? Той е култура за вас, но не и за тия камъни. А култура в природата се подразбира такава, която включва едновременно култура за всички. Когато аз стана културен, с тази култура ще засегна всичкото ви битие. Исато и казва този господар. Оставете ги да растат дните и другите, и в края на века, когато дойде денят за жътва, ще отделим едното от другото и светът ще се оправи. Ще си послужа с един пример. В старо време в Египет, то е в християнската епоха, живял някой отшелник, много благочестив човек. Прекарвал той живота си само в молитви, четене и размишление за начините и методите, как да се оправи света. 40 години той прекарал така и ни един човек не е дошъл при него. Той имал толкова знания, но през тия 40 години никой не отишъл при него. Станало му много мъчно и казал – Господи, поне едно го прати при мене да му предам това знание, устарях вече неготен съм. И този стар учелник мисля, че ще дойде някой ученик способен и какво вижда? При него иде една блудница. И защо дошла тя при него? Тя била най-голямата блудница в оная епока в град Александрия и, като чела Евангелието, станала християнка и поискала да се кръсти. Но нито една църква, нито един поп, не знае дали е имало попове тогава, но нито един служител не се наел да я кръсти, да вземе отговорността върху себе си. Не можем да те приемем в нашата църква, ти си една неизправима блудница, ти си един въплатен дявол, който искаше да ни изпитваш, но ние сме много учени, чели сме писанието, а ти не можеш да влезеш вътре, да прекрачиш прага на нашата църква. И тя като плакала, плакала, молила се, Явил ли се Христос и казва. Иди в пустинята при този учелник. А той, като я видял, казал, О, Господи, тази ли намери да ми пратиш? Накрая на живота ми, си ли намери да ми пратиш? И стъкнал дълбоко. Но чул един глас. Ти ще я кръстиш. Да я кръсти ли? Навел глава и се поколебал, дали не е някой лошдо, който му говори. Ще я кръстя, че е каквото ще да става. Кръщава я и след няколко дена тя умира. В деня на погребението той дошъл в екстаз, в изтъпление и видял, че от тялото на тази блудница, която е погребал, излиза един крилат светал ангел. Не била тя блудница, а един възвишен ангел. След няколко дена и той умира, но преди това той заръчал да го заровят при блудницата. Всички се замислили. В този гроб, при нея. И какво става? Като го заровили и него, всичката околност се стичала там и ставали и големи чудеса, и всички се изцелявали. Като се събрали грешницата и този светия, тогава се управил света и почнали хората да проучват учението на този учелник. Сега вие ще пренесете тои във вашия живот, защото по някои пъти вие ще се намерите в положението на този учелник. Мислите, че сте много благочести, благогоден на Бога. А при това някой път, някой ваш брат, който е противоположен на вас, по-видимо му той е един плевел, може Господ да го прати при вас. Как ще разрешите тази задача? Ще разрешите само тогава, когато го кръстите и ви се отворят очите да видите какво излиза от тялото му светъл ангел или някой демон, нагоре ли отива той или тол И когато Христос казва от плодовете им ще ги познаете, някой мисля, че от сегашните плодове. Не. Той е от завършването на една епоха. Той е последният плод. Аз направих едно добро дело и казват той е отличен човек, добър. Или ако направя едно лошо дело, ще кажат Той е лош човек. Не. От сегашните ми дела вие не можете да ме съдите. Аз мога да бъда съден само от целокупния ми живот, дето всичките ми дела ще бъдат като един плод в един или друг смисъл. Сега няма никаква съдба. Следователно, всеки един трябва да бъде оставен да изкара започнатото си дело. И ако във вашия ум се зароди мисълта да премахнете злото, знаете ли какво ще стане с вас? Аз слушам често да казват: Това зло аз искам да го премахна, да го изкорени от душата си. Аз бих се радвал да го изкорените, но то е друг въпрос – Ще ви приведа друг един пример. В един манастир живял един стари гумен. Манастирът бил богат, но той не е български манастир. Аз говоря сега не за българските манастири. Този е един манастир, който е съществувал преди 1500 години, тъй, щото да не би да мислят някой, че е докосвам сегашното време. Живял в него един игумен, който събирал богатствата на този манастир. Умира той и сметките му остават неоправени. Всякога въобще сметките на манастирите остават все неоправени. И тук по простата причина, понеже много влизат да ядат и пият, сметките останали неоправени. Другият игумен като дошъл каза... Трябва да извикаме стария игумен. Той трябва да дойде тук да ни разправи сметките, защото инак ще се забатачим. И започнали те да се молят. Те мислили, че този игумен е горе на небето, а той бил долу, в Ада. И действително той дошъл и им дал отчет. И знаете ли какво станало? Като стъпил кръкът му в манастира, този манастир станал на пух и прах. Кръкът му дето стъпил образувал такава миризма, че всички поклонници избягали извън манастира. И ако вие решите да унищожите злото, ще подигнете такава воня, ако е в София това, че от София нищо няма да остане и всички софянци трябва да избягат. Зато е казал Господ, оставете ги да растат и двете. Не путайте, има голяма воня. нека бъдат заровени и корените на тия два живота да се хранят от своите сокове до скончанието на века. И тогава има един метод, с който злото може да се отдели от доброто. И го попитали слугите. Да ги изкореним ли? Казва господаря. Не, оставете ги да растат. Имате една лоша мисъл, не се старайте да изкорените тази лоша мисъл. Съвременните психолози казват Махния. Не, не. Нека растат тия мисли в твоя мозък. Те е като растат, растат и хубавите семена. Защото други много хубави мисли има във вас. Във вас се зараждат може би хиляди благородни желания, а между тях оставете някои плевели. Имайте дублеста да кажете. Между многото нека растат и, те. и всеки, който поиска като този игумен, пита. Той защо е тъй? Да дойде да даде сметка. Но като стъпи кръгът на ония и кумен, който е заминал, целият манастир валира вече. И българите казват: Прекален светец и Богу не е драг. Светецът, който няма никакъв грях и Богу не е драг. Защото прекаления светец не е разбрал дълбокия смисъл на живота. Ако такива светци трябваха на Господа, той можеше да прати Христа като един светещ ангел, че е да изплаши света. Но Христос слезе като един обикновен човек, който работеше между грешните хора. И казваха му: Ето един човек, който я да и пие, не е като Йоан. Онзи поне е постеше. Него имаше известно благочестие, не се обличаше а Той живее най-широко с и грешните. Христос, който дава този пример, разбираше философията на тази божествена наука и казва, като цитира думите на този господар от една велика книга, от която Той чете какво е казал Господаря, казва Оставете ги да растат и на друго място Христос често заставаше и казваше Кой от вас ме изобличава за грях? Защото онзи, който трябва да изобличава други го за грях, трябва сам да е безгрешен Често чувам някой да казва Ти, слушай, тази твоя погрешка трябва да я изправиш Е, хубаво! Ти правил ли си опит да знаеш как се поправят грешки? И съвременните хора бръснат на чужди глави, на сухо, без сапун, бръснат, бръснат. Ще ми извините, но аз вземам не в лош смисъл думата бръснене. Тя е българска дума и има малко лош смисъл и по някой път аз се намеря в чудо, каква дума да употребя но описанието употребява тази дума. Някой казват, защо аз не употребявам по-избрани думи? Ако аз употребявам най-избраните думи, от вас нищо няма да остане. И вие се благодарете, че в моите беседи има някой плевел от думите да израсне. Има и друго значение, понеже аз кажа някоя дума и зная колко други значения има тя. Може дяволът да дойде и да каже? Може и други думи да употребиш? Да, да, може. Когато Христос е казал Род лукав и прелюбоден, не можеш ли да употреби и друга дума? Хубава дума ли е тя «Рожби е хидни»? Те са думите на един човек, на когато устата са били най-святи. «Вие сте», казва, «деца на дявола» и тъй нататък. Моите думи са такива, които нямат личен характер. Това са думи, които означават принципи вътре, които разбирам принципално, защото на човек, на когато тия думи влияят, т.е. плевелите, ще родят плевели в душата му. Аз не привеждам това, за да се оправдая, а да кажа, че много пъти нещата се проявяват така, както плевелите. Много пъти ще кажеш той, което не искаш. За пример, някой път вие сте много благочестиви и в говора, и във всичко. Пък някой път, като ви раздрасни някой, викнете... И после съжалявате за това. Появил се този плевел. По-хубаво е, че у вас има плевели и ще кажете: Имам ги тия плевели. Какво ще правиш с тях? Ще чакам края на века и тогава плевелите ще идат на едната страна, а житото ще иде на другата страна. И тъй. Този е метода, който трябва да употребим. Аз ви навеждам на тази мисъл, но не се смущавайте. Във всеки един дом има противоречия. децата ви, в дъщерите ви, в къщите ви, всички питат: Какво да правим? Аз бих ви казал: Оставете ги да растат, който обича пари, ако носи 20 кг. Торете му още 40 килограма пари, злато му дайте. Който обича книги, дайте му. Който обича да яде, дайте му хубаво да се наяде и не му препоръчвайте пост. Хубаво да се наяде, да му пращиш стомахът и ще каже «Преядох, няма да ям вече толкова». Той сам да си тури едно правило – а ние сега искаме да морализираме съвременните хора. Светът по този начин никога няма да се поправи. Само един начин има. Когато приложим Божествената любов, не е тази обикновената любов, а Божествената любов, която има в себе си всички елементи за пробуждане на Божествения живот и тази любов гради чрез методите на Божествената мъдрост, и когато в тия методи влиза светлината на Божествената истина, и когато тази светлина се подкрепи смярката на Божествената правда, и всичко това се обоснове на Божествената добродетел, тогава ще имаме добра насока на живота. Няма да казвате – не се криви, Иване, моля ти се, не се криви. Говори на мъжа си постоянно за любовта, да му се проглушат ушите. Нали, тъй се казва, Като му говориш, говориш, та да той да каже. Чух вече разбрах. Като онзи, на когото хлопали и казал, Станете, дайте му един хляб, че не мога да спя. В Америка отива един музикант от негрите, имал една свирка, една физхармоника. Към 10 часа вечерта застава той пред една къща на един богат милионер и засвирва. Не млъква, а богатият му казва Махни се от тук, че не мога да спя. Ти не можеш да спиш, ама и аз не мога да спя. Казвам ти, не мога да спя от тебе. Ама, че и аз не мога да спя. Искам да имам другар. Милионерът изважда 100 долара и му ги хвърля. А, благодаря, приятелю. По този начин млъквам. Взел парите, свил си физхармониката и си тръгнал. Този приятел ще свири, ти ще кажеш. Не мога да спя. Но като извадиш 100 долара, те са български 500 златни лева, казва Хубаво, приятелю, сега мога да млъкна. Спокойна вечер и да имате един отличен сън. Оставете ги, нека да растат. Казвам ти, чето и не е едно насърчение на греха. Когато ние се занимаваме да изкореним злото, изгубваме всички условия, при които нашата душа може да расте. А когато приемем тези факти тъй, както са, ние растем правилно. Оставете доброто в душата си само да си расте. И апостол Павел казва, Дето се увеличава грехът, увеличава се и благодата. Следователно, вярвайте в Бога там, дето се увеличават мъченията. Там ще се увеличи и благодата, която ще ви помага. Оставете всички неща във вас да растат и не седете всеки ден да казвате «Чакай, аз ще си тури една програма какво ще правя и какво ще говоря». Не, не, остави твоята програма. Остави доброто в твоята душа само по себе си да расте, не мисли за него. Не мисли, че си добър, нито, че си лош. И ако някой ти направи упрек, кажи тъй. Аз съм оставил доброто и злото да растат в мен и в края на века Господ да отсъди тази работа. Вие сега казвате. Отлично нещо е това, нали? Този въпрос мога да го обясня и по друг начин, но ще навляза в друга област, в която има толкова воня, че ако аз бих изнесъл тия факти на да аргументирам моята философия, почитаемата публика би свирясала. Злото е една необходимост при сегашните условия на живота, и доброто е друга необходимост за растенето на човек. Следователно, ние се намираме при две необходимости. На едно зло и на едно добро, които служат за развоя на сегашната еволюция или за развиване на сегашната душа. Може в бъдеще този закон да се измени, в природата нищо не е вечно. Вечна е само любовта. Да. Всегдашна е любовта и доброто, като плод на любовта е включено в нея. Тя е безконечна, а всички неща вън от нея са конечни. Вие ще кажете за мъдростта тя е метод на Божията любов. Следователно тя е включена в любовта. Истината тя е семе, но и тя е включена в любовта. Е, какво е правдата? И тя е включена в любовта. Следователно, щом проявите любовта, всичките велики добродетели ще се проявяват и тогава вие ще бъдете нагласени, както една китара или една цигулка. Ще дойде великият артист да свири на нея. По някой път може да се скъса една струна. Ще опънете нова. Като се скъса някоя струна, има опасност да си повредите окото. Ако струната се скъса от подбрадника, не. Но ако се скъса от ръчката, може окото да почервене. Как може от свирене да почервене окото? Е, аз свирех, тъй вълдушевен че от любов струната ми удари в окото. Ще кажете вие. Като е тъй, не си струва човек да свири. Че аз колко пъти виждам вашите очи зачервени и като ги видя казвам струната от ръчката се е скъсала. Лекарите обясняват, че станало някакво възпаление. Аз казвам просто. Струната се е скъсала и го е ударила по окото. И те са прави, и аз съм прав. После опасно е човек да се закласва в добрините. Опасно е. Почнем ли ние да мислим, че сме много добри и че много знаем? Ние се намираме на един хлъскав път. То и психологически е вярно. Онези хора, които мислят, че много знаят, не четат вече. Казват, стига толкова с. Ние свършихме. Двама художници и иконописци влизат в една църква, вземат под наем да рисуват няколко икони в църквата, най-хубавите. Единият, най-знаменитият, подигнал една скелия и започнал да рисува света Богородица. Ама той не е в сегашните църкви, той е преди 1500 години, тогава са работили тия двамата художници. Качил се единя и като нарисувал света Богородица казал, колко е красива. И искал да се любова на нея и казал, чакай да видя отдалече как изглежда. И направил няколко стъпки назад и още малко оставало да падне отгоре. Другия художник взема четката и право на иконата, зацапва цялата икона. Този се хваща за главата. Ти благодари, защото иначе твоята икона щеше да се развали. И често ангелите от небето слизат със своите четки и когато ние рисуваме някъде, те ни зацапват иконата, а ние се връщаме и казваме. Сърцето ми щупи и отиде ми картината. Но касвам. Благодари, че твоята икона е зацапана, защото иначе ти, живата икона, щеше да пострадаш. Трябва да мислим едно нещо. Ние сме дошли на земята да се учим. Може ли да бъдем добри ученици, да освоим Божието знание, да направим своя живот поносим, тъй както сегашните условия изискват Той, което Бог иска от нас, Богът на тази любов, да преодолеем бълките и мъчнотиите. Всеки ден има мъчмоти, с които трябва да се борим. И казва Господарят. Оставете ги да растат и доброто, и злото. И не казвай, че ако оставим злото да не се борим с него, то щело да се увеличи. Те може и двете да се развиват. Всяка една сила има крайния предел, в който Бог е торил рамки да се развива. Трябва да оставим всички недоразумения. Остави времето да разреши всички мъчноти, а във времето работи Бог, във времето работи човешкият дух. Следователно, ако са културни хора биха запитали какво трябва да правим, ще им кажем Оставете всичко да си върви. Дайте условия на всичко, на доброто и на злото, и в края на века, когато дойде новата култура, всички тия неща ще се изменят. Какво трябва да правим в домовете? Ще ви кажа пак същото правило, защото всякога моите думи се вземат в двояк смисъл. Когато думите допадат на жената, тя казва Знаете ли какво каза учителя? е той! И другата страна, когато моите думи допадат на мъжа и той казва е учителят!» Слугата, като чуе, казва «Знаеш ли какво казва учителят?» «Не, не, аз не говоря за жени и мъже». Въпросът е вън учени и мъже, вън от господари и слуги. А как трябва да живеем? «Ние сме ученици». А че добрия учител ме е накарал да направя една услуга, да очисти обущата на някого, това не значи, че аз съм услуга. Те са странични работи. Но важно е доброто учение, което трябва да придобием. Сега често казват да бъдем търпеливи. В тази философия трябва да се разбира така. Търпелив ли си? Още по-търпелив стани. Много търпелив ли си? Стани още по-търпелив. Гневиш се? Някой казва. Нека се гневи и не го спирай. Говори ли някой много? Нека говори. Ако говори половин час, дайте му един час да говори. Ако мълчи половин час, нека мълчи цял час. Дайте на всеки едно това, което той обича. И тъй казва господарят. Оставете ги да растат. А в края на века той ще изпрати своите слуги. Кои са тия слуги? Христос подразбира бъдещата култура, когато ще дойдат тия умните, които ще слезат на земята. Те ще уредят живота по друг начин, който ние не знаем. Сега да ви разправям за новия живот какъв ще бъде, то знаете ли на какво ще мяса. Ще ви разправя един анекдот. Явила се една жаба в едно блато при един голям чиплик, дето млякото се чукало по новия начин и разправя за културата. Две жаби много любопитни казали: Да видим в какво седи културата на този земеделец. Хоп-троп, хоп-троп, близо до двора на земеделеца, виждат един котел и хоп-вътре. А, то било мляко. Скачат, но навън не може да излязат. Какво трябва да правим? Почна ли да обикалят? Сега, отвън има ли упорна точка? Обикаля ли, обикаля ли? Трудна е тази култура на хората. Нашата вода е по-приятна. А това нито е вода, нито е вино. Особено култура е. Сестро, казвала едната. Те не били братчета, а били две сестричета. Сестро, какво трябва да правим? Аз се уморих и мисля да слеза на дъното да видим каква е културата долу. Не, не, ние си излъгахме веднъж и няма да излезем вече. Слезнала едната и там останала. А другата, като обикаляла млякото, очукала масло, изкачила се по него и казала Разбрах каква е културата. Биене е на млякото. И явява се земеделецът, вижда неговото мляко очукано и казва Какво природно явление! Той повикал всичките свои съседи Представете си, млякото оставих небито, как ще си обясните, че е бито сега млякото? Нещо невъзможно е станало. Жабите, които искали да опитат културата на хората, едната от тях очукала млякото. Та ако аз река да ви обясня каква е новата култура, ще мясам на една от тия жаби, и тогава вие ще обясните биенето на млякото по един начин, аз по друг начин. Какво е казал господарят? Не. Оставете ги да растат до скончанието на века и тогава ще заповядам. И Итай. За да ликвидирате всички смущения, които сега имате, тях навсякъде ги има, не само между вас. Да оставите всичко да расте. И ние да се учим и да вършим волята Божия. Няма по-хубаво нещо да опиташ след едно страдание с на несполуките. Можеш да преживееш такива приятни моменти. Преживявали ли сте вие това? Да, преживявали сте. Те са малко, но от такъв един момент едно преживяване на мир, една тишина, като че ли човек се разправя с ангелите, с всички възвишени същества и как се подига човек. И такъв един момент струва повече, отколкото всичките богатства. И тъй, няма защо да се смущаваме, че дяволът царува в този свят. И дяволът царува, и господ царува. Сега те двамата се разправят. Когато господарите се разправят, слугите да седят и да гледат как се разправят господарите Когато слугите се бият, господарите не се бият. Те казват, ти знаеш ли моят господар какво е казал? И другият също ще каже и започна. Нати господар, нати господар, набият се слугите. Набият се хубаво и казват, Господарю, аз днес защитавах. Онзи въглебонти им казва такива работи по твой адрес. Хубаво си направил, казва господарят. Този господар е казал, оставете ги да растат, не се разправяйте с тях, то е първото схващане. И всеки, който от панти века се е опитал да се бори с злото, да го изкорени, всякога е излизал от запан. И хиляди години му трябвали, за да се очисти само от миризмата на това зло. Неделна беседа държана от учителя на 22 януари 1922 г. в София.